Останнім часом на пиво слід ходити з власними слоїками. Це нагадує ризиковані для життя виправи по воду захисників обложеного середньовічного замку. Якось так сталося, що в імперії раптом забракло кухлів. Може всі кухлі завезли у Кремль на випадок громадянської війни? І коли повсталі маси підуть на приступ кремлівських мурів, члени політбюро ж бурлятимуть у них кухлями повними нечистот і гімна. Може, саме в цих кухлях, а точніше в тому, що їх нема, і виявляється повна нежиттєздатність мами імперії. Так чи інакше, але ви бредете під холодним травневим дощем, обліплені порожніми слоїками, а повз вас пропливають калюжами автомобілі й тролейбуси, здатні не так когось возити, як обталяпувати брудними струменями з-під коліс рідкісних тощових перехожих. Це не травень. Це якась вічна осінь. Настав той гіркий час, коли все навколо ламається і ніщо ні до чого не пасує. Тільки сутулі постаті кількох хронічних алкоголіків, під намертво з зачиненим з невідомого приводу сороковим гастрономом символізують якусь теоретичну можливість відродження і кращого майбутнього. Ти гадав отто фон Еф, поплівшися у хвості за старими галичанськими уявленнями? що пивбар – це обов'язково затишна і суха печера на старовинній брукованій вуличці, де на вивісці симпатичний чортик із округлим від зловживань кендюшком, де тьмяне світло, неголосна музика, а кельнер вживає незбагненне словосполучення «Прошу, пана!» Ти сподівався, що твої друзяки заведуть тебе у такий собі просяклий буштином парадизм, куди не досягає дощ, грім, бум, мор, страх, пуч, глад. Натомість маєш пивбарна фон Візіна, якась незбагненна конструкція, збірна-розбірна піраміда, щось наче ангар посеред великого азійського пустиря, зарослого першою травневою лободою. Ангар для пияків. Звідси вони вилітають на бойові чергування. І поміститися їх тут, може, кілька тисяч. Ціла пияцька дивізія зі своїми генералами, полковниками, лейтенантами і, як ти, салабонами. Пивбарна фон Візіна. Це огром завбільшки з вокзал. Але вокзал київський, а не савйоловський. Такий собі колосальний відстійник перед брамою пекла. Але це ще не все. Існує ще не менший за площею шмат рівнини, обмежений металевими стовпами, на яких тримається пластиковий дах. Стін немає. Лише колючі дроти під'єднані до загальної електромережі. І для того, аби потрапити сюди, треба сплатити рубль. Мито для Вельзевула, інтересу якого при вході, представляє криміногенний молодик у колишньому білому одязі. Причому кожен забраний вельзевулом рубль не є чимось безповоротно втраченим. Його повертають тобі, його тобі воздають у вигляді риби, безрадісної, сірої, мертвої риби, якої б ти ніколи не вживав, коли б мав право без неї отримати своє пиво. Але права такого в тебе нема. Риба – це перепустка до пивного причастя, сакральний і смердючий символ. Збережений ще, можливо, з часів раннього християнства Збережений і спотворений, бо тут відбувається одна з блюзнірських мес Апокаліптична забава для горлянок і сичових міхурів Так, риба піймалася, проте це ще нічого не гарантує Пиво Заради нього слід вистояти довжелезну, але, на щастя, дуже динамічну З лайками і бійками атракційну чергу чергу, що закінчується біля вузесенького віконечка. І там, у ньому, живе пиво. Може, там сидить якийсь пивний архієпископ і по чайній ложечці причащає всіх спраглих? Ні, фон Еф, пиво живе не там. Воно вишумовує в автоматах, розташованих уздовж протилежної стіни цього тераріуму. А там, у віконечку, Відбувається дещо інше – обмін паперового сміття, відомого під назвою рублі, на вільно конвертовані двадцятикопійчані монети. «Отакої!» – хочеться тобі крикнути, наслідуючи персонажів української радянської прози. Обличчя Галіцина суворе і рішуче. І дуже зосереджене. Так виглядають майстри своєї справи при виконанні нелегких службових обов'язків. Хірурги над операційним столом. Сапери при розміновуванні. Парашутисти в повітрі у мить, коли розкривається парашут і від динамічного удару стропи боляче б'ють їх знизу по яйцях. Голіцин подає короткий, наче помах сигнальним прапором уривчасті команди. Навсібічне роззявлятися. З місцевими не дискутувати, приготувати по трюнділю стежити за вивільненням столиків, а я, хлоп'ята, повоюю під автоматами. Бо там і справді треба застосовувати силу. Кожна монета, вкинута в автоматну щілину, спричиняє лише коротенький невиразний плювок, у якому більше піни, аніж усіх інших пожаданих складників. Для того, щоб набрати бодай пів літра, треба таких монет вкинути теоретично п'ять, а на практиці сім-вісім. Бурякового кольору мутанти годинами труться попід автоматами зі своїми заслиненими слоїками в руках і добиваються справедливості в цьому найнесправедливішому зі світів. Їм здається, що автомати не доливають, що в пиві забагато води, що воно не пиво, що люди навколо мають занадто мерзотні рила, що непогано б декого з них. Тим часом ви рухаєтеся до заповітного віконечка. Трирублеві папірці спітніли у ваших долонях в очікуванні розв'язки. Де ти, печеро скарбів, монетна яскине? Як далеко ще до тебе? Скільки разів доведеться ще ошкіритися погрозливо у відповідь на чиїсь цинічні домагання влізти поперед вас, поперед них, поперед усіх? Тут не жартують. Надто багато поставлено на карту. Тепер роздивися уважно, хто тут є. Крім вас, чотирьох. А тут є суспільство. Як сверблять їхні груди, як печуть горлянки, як сльозяться очі, які голоси, відбиваючись від пластикового склепіння, переповнюють простір ненастанним одноманітним граєм. Щось, наче григоріанський хорал для пропащих душ. Ораторія останнього дня. Свого часу тебе навчали, що Римська імперія загинула під ударами рабів і колонів. Ця імперія загине під ударами пияків. Колись вони всі вийдуть на Красну площу і, вимагаючи пива, рушать на Кремль. По них стрілятимуть, але кулі відбиватимуться від їхніх проспиртованих непробивних рудей. Вони змитуть усе. Особливо жінки. Вони є правдивою окрасою цього благословенного місця. Ходять у розкльошених штанах зразка 72-го року, з розпанаханими блискавками, мають напівоблизлі голови, пишаються своїми підбитостями і запухлостями. Від них тягне вигрібною ямою. Їхні ноги, певно, волохаті, у цариці Савської. Вони злягаються хоч би із собаками, але й серед присутніх мають коханців. Якщо їм вчасно не нальють пива, то вони рознесуть це місто разом із Луб'янкою та її казематами. Тобто внутрішнє місто. Місто в місті. Тому імперії слід було вчасно подбати про своїх пияків. Не воювати з вітряками лібералізмів чи націоналізмів, не полювати на відьму релігійності чи на примару правозахисництва, а єдине – подбати про своїх вірних пияків, щоб вони завше мали чим залитися, щоб вони любили своїх потворних жінок, щоб вони відтворювали собі подібних дітей, і все. Але імперія зрадила своїх пияків і прирекла себе на розпад. Бо тепер пиячать вабанг, Тепер кожна пляшка здобувається з ризиком і кров'ю в поті чола. Тепер заради неї просто гинуть, наприклад, упавши з висоти сьомого поверху. Отак ви й подолали шлях до ясного віконечка. А там, на мішках двадцятикопійченого срібла, сидить, виявляється, досить сексуальна фурія, гурія, з очима повними пива і, як усі дешеві московки, фарбована на білу. Пані з перламутровим волоссям. Арнольд, як завжди, справляє враження. Встигають навіть пофліртувати через віконечко, хоча в потилиці б'є тяжкий нетерплячий перегар на посілих ззаду героїв суботнього дня. милая девочка підкреслює Арнольд, відходячи вбік. Ти монети порахував? не довіряє Ройтман. «У неї, здається, не було нічого під халатиком», – відповідає Цезар, облизуючи губи. «Монет у вас аж 60. Кажуть, що в об'єднаній Німеччині радянські люди кидають їх до телефонних автоматів замість десятипфенігових. Якщо це правда, то з такими грошима, як у вас, можна було б обдзвонити увесь світ разом з Макао і Гонолулу. Але для цього треба спочатку перетнути кілька кордонів і якнебудь доперти, скажімо, до Мюнхена. Ройтман тримає в руках тарілки з замордованою рибою. Голіцин воює за місце під автоматом. Ви з Арнольдом рушаєте до нього з порожніми літровими і одним трилітровим слояком. Спершу слід наповнювати тільки трилітровий. З нього потім питимуть усі, наливаючи собі в порожні літрові. Власне, з ними можна було б не пхатися аж сюди під автомати, але залишати без нагляду їх не варто, це стало б фатальною, дилетантською помилкою. Вони моментально зникли б. Довелося б, знову ж за три рублі, купувати порожній в одного з тутешніх сифілітиків. Автомат, неквапливо з'ївши близько 50 ваших монет, напшикав у решті сподіваних три літри. Наступного разу слід міняти куди більше, бо що таке три літри пива, коли на дворі січе дощ, а вас аж четверо? Тому відразу ж займаєте нову чергу до розмінного віконечка з пивною секс-бомбою. Обережно, щоб ніяке падло не зачепило ліктем і не розхлюпало під ноги здобуту з такими зусиллями жовту рідину, несе трилітровий слоїк Юра Галіцин. Іван Сергійович Тургенєв з трилітровим слойком пива. Сповнений шляхетності, гідності та рівноваги, сивіючий письменник. Вони люблять пити на свіжому повітрі, себто під пластиковим дахом, під шум дощу і співи п'яних офіцерів. Тобі залишається тільки підкорятися, бо ти тут уперший і взагалі наймолодший. Ти поміж ними ж маркач, синуля, бахур, пацан. І вони дбайливо оберігають тебе від можливих небезпек, які тут зачаяні. Тут, наприклад, не можна дивитися на когось у притул. Нікого не слід роздивлятися надто уважно, прискіпливо. Це призведе до вибуху, до локального конфлікту. Слід виробляти у собі поверховий блукаючий погляд, який ні на чому не зупиняється. Байдужий, нефіксований, рухомий погляд. Так. Отто фон Еф. Перед тим, як зробити перший ковток. Перед тим, як зануритись у невідоме, з непередбачуваним фіналом, перед тим, як зійти на примарне і спокусливе узбічя зі стежки праведника, що її ти ледь-ледь намацав у вісні, зосередься і згадай, що ти планував на сьогодні. Я, здається, повинен був зустрітися з Кирилом. Навіть маю десь його телефон. Це досить важливо. Це з приводу видання у Москві прогресивної української газети. Дуже добре. По-друге, я мав потрапити в магазин із фантастичною назвою «Дитячий світ». Я планував купити в ньому подарунки для дітей своїх друзів. А діти моїх друзів – це мої діти. Причудово. По-третє, я намагатимусь не забути про одну з коханих мною жінок. Якщо вона вчора повернулася з Республік Середньої Азії, то нині я мав би з нею любитися. Гарно. Отже, головне, що ти все пам'ятаєш. Тепер пий своє пиво і слухай, як шумить дощ, як співають п'яні офіцери, як Арнольд розповідає театральні анекдоти. Ройтман. Єврейські анекдоти, а галіцин, тюремні анекдоти, дуже схожі на дійсність.